Əl-Hədid surəsi 29 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deməkdədir. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Göylərin və yerin hökmü O'nun əlindədir. Dirildən də, öldürən də O'dur. O, hər şəyə qadirdir. Əvvəldə, axırda, zahirdə, batində O'dur. O, hər şeyi biləndir. Göyləri və yeri altı gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmü altına alan O'dur. O, yerə gireni də, yerdən çıxanı da, göydən inəni də, göyə qalxanı da bilir. Siz hard olsanız, O sizinledir Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Göylərin və yerin hökmü O'nun əlindədir. Bütün işlər ancaq Allaha tərəf qaytarılacaqdır. Gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatan O'dur. O, ürəklərdə olanları biləndir. Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirin. Sizi varis etdiyi maldan qərcləyin. Sizdən iman gətirib mal dövlətini Allah yolunda sərf edənləri böyük bir mükafat gözləyir. Peyğəmbər sizi Rəbbinizə iman gətirməyə çağırdığı halda, sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmirsiniz? Hələ bundan da əvvəl sizdən əhd almışdı. Əgər iman gətirəcəksinizsə, elə indidən gətirin. Sizi zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün öz bəndəsinə açıq aşkar ayələr nazil edən O'dur. Allah sizə şəfqətlidir, mər Sizə nə olub ki, Allah yolunda xərcləmirsiniz? Halbuki göylərin və yerin mirası ancaq Allahındır. Sizlərdən fətxtən əvvəl sərf edənlər və vuruşanlar başqaları ilə eyni deyillər. Onlar fətxtən sonra sərf edib döyüşənlərdən dərəcə itibarilə daha üstündülər. Bununla belə, Allah onların hamısına ən gözəl mükafat və əd buyurmuşdur. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Kimdir o ki, Allah yolunda könül xoşduğu ilə borc versin? O da onun əvəzini qat-qat artırsın. Onu həm də çox qiymətli bir mükafat gözləyir. O gün mömin kişilərin və qadınların əməllərinin nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən axıb şöylə saçdığını görəcəksən. Onlara deyəcəklər, bu gün sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnətlərdir. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Bu böyük qurtuluşdur. O gün münafiq kişi və qadınlar İman gətirənlərə bizi bir az gözləyin ki, nurunuzdan bir qədər işi alaq deyəcəklər. Onlara belə cavab veriləcəkdir. Geriyə dönüb işıq axtarın. Nəhayət onların arasına qapısının içəri tərəfində mərhəmmət və bayır tərəfində əzab olan bir sədd çəkiləcəkdir. Münafıqlar möminləri səsliyib deyəcəklər. Məyər biz sizinlə birlikdə deyildikmi?" Möminlər belə cavab verəcəklər. "Bəli, lakin siz özünüzü fitnəyə saldınız. Siz fürsət gözləyirdiniz və şək gedirdiniz." Allahın əmri gəlib çatana dək, sizi xam xəyallar aldatdı, sizi Allah barəsində o tovlayan şeytan tovladı. Bu gün artıq nə sizdən, nə də kafirlərdən heç bir fidiyə qəbul olunmaz. Məskəniniz cəhənnəmdir, sizə yaraşan odur. Ora necə də pis sığınacaqdır? İman gətirənlərin qəliblərinin Allahın zikri və haqdan nazil olan Qur'an üçün yumşalması vaxtı gəlib mı? onlar özlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr kimi olmasınlar. Onların üzərindən uzun bir müddət keçmiş Və qəlbləri sərtləşmişdir Onların çoxu fasiqlərdir Bilin ki, Allah torpağa öldükdən sonra Təzədən can verir Biz ayələri sizə belə müfəssəl izah etdik ki Bəlkə ağlınız başınıza gəlsin Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və qadınlar Allah yolunda gözəl borç verənlər üçün Əməllərinin savabı qat-qat artırılacaqdır Onları həm də çox qiymətli bir mükafat gözləyir Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirənlər, məhz onlar öz Rəbbi dərgahında olan siddiqlər və şəhidlərdir. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmlikdilər. Bilin ki, dünya həyatı oyun-oyunca, bərbəzək, bir-birinizin qarşısında öyünmək və mal dövləti, oğul-uşağı çoxaltmaqdan ibarətdir. Bu, elə bir yağışa bənziyir ki, Onun yetişdirdiyi bitki əkinçilərin xoşuna gələr, sonra o quruyar və sən onun saralıb solduğunu, daha sonra çör köpə döndüyünü görərsən. Ahirətdə şiddətli əzab və Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı aldanışdan başqa bir şey deyildir. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi yerlə göyün genişliyi qədər olan Allaha və onun peyğəmbərlərinə iman gətirənlərdən ötürü hazırlanmış cənnətə nail olmaq üçün bir-biriniz ötüb keçməyə çalışın. Bu, Allahın dilədiyi kimsəyə əta etdiyi lütftür. Allah çox böyük lütf sahibidir. Yer üzündə baş verən və sizin öz başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o bir kitabda yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır. Bu sizin əlinizdən çıxana kədərlənməməyiniz və sizə də verilənə sevinib qürrələnməməyiniz üçündür. Allah özünü bəyənən, fəxr edən heç bir kəsi sevməz. O kəslər ki, həm özləri xəsisli edər, həm də xalqı xəsis olmağa əmr edərlər. Kim üz döndərsə, ancaq özünə zərər edər. Həqiqətən Allah ehtiyacsızdır, şükrə layiqdir. And olsun ki, biz peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə göndərdik. Biz onlara birlikdə kitab və ədalət tərəzisi nazil etdik ki, İnsanlar ədalətlə rəftar etsinlər. Biz həddindən artıq möhkəm olan və insanlara fayda verən dəmiri də nazil etdik ki, Allah özünü görmədən ona və Peyğəmbərlərinə kömək göstərənləri bəlli etsin. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir. And olsun ki, biz Nuhu və İbrahimi göndərdik, Peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə verdik. Onlardan doğru yolda olan da vardır, çox isə yoldan çıxmış fasiklərdir. Sonra onların ardınca peyğəmbərlərimizi yolladıq. Məryəm oğlu İsanı göndərib ona incil verdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərində bir-birinə şəfqət, mərhəmət oyatdıq. Onlar özlərindən rahibli icad etdilər. Biz rahibliyi onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allah rizasını qazanmaq üçün etdilər. Lakin ona layiqincə əməl etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik. Onların çoxu isə fasiqlərdir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və onun peyğəmbərinə iman gətirin ki, Allah sizə öz mərhəmətindən iki pay versin, sizə getməyiniz üçün nur bəxş etsin və sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın lütfunə heç bir vəçilə mane ola bilməzlər. Şübhəsiz ki, lütf Allahın əlindədir, onu istədiyinə bəxş edər. Allah çox böyük lütf sahibidir.